Ну, наче, і не належало їм. Його взагалі ніколи не було. Лише ослаблений дух ширяв печерою у безчасці. «Стоп!» – сказав дух шефа. «Зараз буде ще одна пика. Не впадати в істерику». Інші духи покірно спинилися і покірно поглянули на обличчя в стіні. Воно було водночас стражденним і задоволеним від своєї стражденності. Духи покірно прочитали табличку під головою. Козак – хведір полохливець, що втік з поля бою, і осоромлений – Замурував себе тут і тепер чекає страшного соду. Духи мовчазно озирали все це. Порушив тишу Лещен дух. Слухайте, ми вже тут були? Ось моя лінія відключив. Так, значить, він один, промовив дух шефа, тобто одна, Голова одна, а це значить, тут він раптово замовк, що ми ходимо кругами, закінчила фразу маргу, тобто її дух. Тут підхопилася свідка, тобто теж її дух, і накинулася на шефів дух, луплячи його своїми маленькими кулачками і дряпаючи великими нігтями. Заспокойте її, відбиваючись від неї, загорлав той. Невідомо, скільки б це продовжувалося, якби зненацька не озвався Хведір-полохливець хрипким басом. «Вихід там!» Спаралізований народ завмер. «Там!» – повторив Хведір і повів очима в той бік, від якого народ увесь час тікав. Усі тихо встали і рушили до порятунку. І лише одній Марго спало на думку подякувати голові. «Дякую, Хведоре», – сказала вона, ідучи останньою. «Нема за що, виможна пані», – відповіла голова. Марго на мить спинилася, хотіла щось спитати, однак світло, що миготіло попереду, нестримно манило її вперед. усе звужувався і звужувався. Марго спершу пригиналася, потім йшла на вкарачки і нарешті по-пластунськи вилізла назовні. І відразу ж осліпла від сонячного сяйва. З Марго не раз таке було у вісні, наче їй сліпить очі сонце, вона нічого не може розгледіти, напружується з усіх сил, але марно. Нарешті очі призвичаїлися, і вона побачила себе на високому пагорбі, де зібрався натовп. Марго підняла голову, оглянула з висока всіх і ті, мов, по команді впали нець до землі, шепочучи «Вельможна пані!». Десь недалеко лунав знайомий істеричний сміх навпереміж із підвиванням. До Марго підійшла жінка в одязі ігумені і вклонилася їй. «Де та дівка волоса? спитала Марго, хоча насправді хотіла спитати про світку. «Біля стовпа з ланцями для біснуватих», – покірно відповіла Матінка. «Звільніть її Матінко і Сидору», – наказала Марго, із жахом пізнаючи в обличчі і гумені Сидоренкові риси. «В ній оселився нечистий?» – спробувала опиратися матінка. «Хотя й бити мудро в вєці сім, урод буде», – сказала Марго. «Вона не юродива, вона біснувата».